Nadaljujemo s tretjim delom prve kritiške razprave in debate. Meta Kušar je izbrala knjigo Sving in hlev iva Svetine, že nagrajeno z, Veroni, z Jenkovo nagrado. Je z Jenkovo nagrado Mislim, da je bil Svetina že... A je to tretje povabilo izbor v osmih letih? Nekateri avtori se vendarle večkrat skozi različna selektorska sita zvrstijo na prangerjo. žal se je um, Ivo Svetina tudi to tokot opravičil, čeprav je resnično nameraval priti, ampak urgentno je bil danes um, kako je rekli, zdrav, misem no zadržanje, tako da ni se, da, ni se to da Pa mi je žalno glede na to, da smo da ga že tretje leto uh, pričakujemo. Um, poslušali bomo najprej eksplikacijo um, knjige, ki jo je izbrala Meta Kušar med, torej smo rekli 400 knjigami leta 2010. Uh, knjig knjiga je išla pri Gogi um, in ima za spremno besedilo, um, besedilo generacijskega kolega Denisa Poniža, ki želi biti uh, predvsem osebno branje in gotovo nekaj, kar ne bi dišala po literarni in teoriji in, te in teoriji poetičnih diskurzov, kot zapiše na začetku um, in tudi pojasni, da je zelo veliko literarno-teoretskega itak že, uh, nam je že dostopno, je že pisal o tej sveti o svetinovi poeziji. Tako da zdaj, ko prevečram besedo, mi ti Hvala lepa. Jaz bom prebrala en del tega, kar sem pisala za čitalnico. Svetinova, svinga revolucija uničuje vid, sluh in jezik, demolira čute, ker je popolnoma brečutna. Vemo, da je vs njegov pesniški opus svetino, seveda izjemno senzitiven, torej je finga segla prav do njegovih primarnih funkcij in mu onemogočila utečen način kreativnosti. Preprečila je, da bi ustvarjeno zadihalo, ker je prekinila povezavo med srcem in čutili. Saj vedel sem, da je to lahko le pesem nila, če tudi na bregu stal sem šele čez desetletja. Slovesno naraščanje vode brez izvira, brez izliva je prispodoba dobe, v kateri smo odraščali. zrdečico za na licih, samo zavestjo, saj otroci z magovalcev smo bili in pištole očetov počivale so predali komar, narejenih iz orehovine. Pesničko zbirko Ivo Svetina napisal po smrti svoje matere oče je umrl že prej. In hlev je pesniška zbirka individuacije, ki je Slovenci kot državljani še nismo dosegli. Citat, Če bi v preteklosti to je delitvi duhov, vojni, državljanski vojni in po vojnem terorju komunistov današnje generacije, ne glede na to, na kateri strani državljanskega spopada so naši predniki bili, dosegle enotno mnenje v strašnem času, ko so nas ubijali drugi in smo se ubijali med seboj, bi res naredili velik civilizacijski korak naprej, ugotavlja pesnikov Sošolec in Simoniti v enem svojih intervjujev. Svetinova starša sta bila izjemno močni, pomembne osebnosti in dejavna ustvarjalca in vzdrževalca slovenskega partizanstva in kasneje komunističnega sistema. Ko se Ivo Svetina zavedel svinginega hleva, se mu je zaradi strahu, ki ga zbuja tebanska svinga, okrnilo senzitivno dojemanje sveta, hedonistična svila življenja, vrt pozabe, tako imenovano in večkrat pesnikov učitano erotomanstvo, baročna čutnost, vse je naenkrat zdrsnilo skupaj s prepad. Sving in Hlev ostaja najnovejša pesnikova knjiga, novejša od tistih šestih, ki bodo izhajale po njej in so bile napisane pred njo, je globoka in pretresljiva, ker arhetipe navadno živimo potihoma, oportunizem pa na glas. In ko pesnik slovenske arhetipe prezentira na glas, vemo, da narodu voda v grlo teče. Kljub temu, da je pesnik, otrok, zmagovalcev, ki v, ki v gozdu zgradili so katedralo, strah v njegovem srcu zato ni nič manjši. Strupena tibetanska atmosf tebanska atmosfera je prepojila troško nežnost, fantička. Psihološko je skrajno neprijetno imeti očetek, ki ima doma pištolo v predalu, čeprav je bil zmagovalec. Čutil je, da je Sfing in sin z rdečim čelom in ruskimi pravicami, obuzglavju, kar ni dejalo možnosti za pravo svobodno otroštvo. Če tudi verjel sem njima, ki bil sem njuna lastnina, obdarjen z neštetimi pomankljivostmi, V dlani stiskal sem droban predmet, skoraj zaurel v vroči votlinici, relikvija ali amulet, kdo vedel bi, saj svetu vladal, je brezbog. V tej krigi gre za ženskost, ne le za njen aspekt revolucije, ampak za njene mnoge aspekte, ki so v človeku lahko precej grobo premeščajo. Vse, kar je v pesniku, se dogaja tudi bravcu, Če se le spustite snok k njemu, ne meneč se za strašnejše količine gnoja, ki ga je iz ustvarila. Ženskost je v tej knjigi velika uganka. Pesnik se je boji kot Sfinge, ki je čuvarka prepovedanih pragov, vladarskih mumi. Pesnik je na pragu in bi rad stopil čez. Daj, nežnost, daj mi moči, da tudi jaz izkrikšal bom desetletja kaosa in koprnenja po harmoniji. Iz finginega hleva ve je smrad rodu, ki je vrjel v revolucijo. Sfingin hlev prinaša zgodbo subjektivnega trplenja tistih, ki so zrli na odr v vladarski loži, obdani s cvetom tovarišije. Ti verzi pričajo o kompleksih zmagovalcev, ki ne morejo ničesar pozabiti, ničesar preskočiti, ničesar prikriti. Zdaj končno gre za res. Moje življenje ne bo več odvisno od tega, koliko verzov bom napisal, ampak od moje ljubezni do njih, ki nadaljevalec sem naše nepomembnosti, se nihče od nas ni in ne bo sedel na prestolu. Zanimljivo bi bilo, če imamo še to volje in to moč mogoče v zvezi z to pesniško zbirko uh, nadaljevati tisto debato, ki smo jo prej imeli o alergiji na alergiji na harmonično, kot pravi tu Ivo Svetina, jaz bi dodala potem še na čustveno, kot pravi Ivo Svetina, na duhovno, brez Boga, kot pravi Ivo Svetina, jaz bi dodala še potem lahko introvertirano pa dodam še to, kar smo prej govorili na klasično. Uh, ker semela tudi to srečo, da sva z živom uh, ves teden bila skupaj v Franciji, tako kot uh, verjetno sta uh, svojo življensko izkušnjo izmenjala tudi uh, prej pesnika Boris in uh, i, uh, Ivan uh, Dobnik. Uh, sva tudi nidoazivom govorila o razno raznih stvarih in tudi takrat mi za zaupal, da ima še šest pesniških zbir, ki so nastale pred to sfingo. In da je praktično sfingo bila napisana po naročilu. In da mu je to naročilo omogočilo eno veliko svobodo da se je lahko distanciral od tega uh, prepetu mobila, ki je pravzaprav tekl v njegovi pesniški produkciji že uh, celo življenje. Uh, če jaz bi kar kolegom dala besedo, pa bomo še potem kaj. Uh, naslednjega povzivam besed iz Zorana Pevca. Da, da ne bo vedno uh, David zadnji. Bi mogoče pa David um, ja? Ja, lahko pa tudi. <laughs> Če je prav tako, no? Ja. Te ne, ne, ne, moži, ne pa lahko. Ne, ja. ne, no, Ne, vem, zakaj se, ker se tako... Ni šlo za to, da bi vedno bil en problem, ja, ja, vem, ampak no, moj... ni problem. Ja, ja, ja David izvoji. Um, to pisem, sko enkrat bomo prvi, tisti smo zadnji, ampak... Uh, no, brez heca. Um, jaz, se bom, <laughs> uh, jaz se tudi bom... zaustavil, ker Iva Svetino premalo poznam, da bi uh, tako poglobeno kot Meta um, poskusil iti v svojo poetiko, um, v njegovo poetiko, bi se zaustavil na tem, kar mi je epidermična zbirka um, pomenila. Logično je, oziroma jasno se vidi iz, iz tekstov, iz pesmi, da ne moramo iti mimo te svinge revolucije, ki jo pesnik upesnjuje. In istočasno z upesnjevanjem se mi zida dela dve stvari. Po eni strani prečiščuje sebe in svoj lastni spomin, gre za dejansko močno družinsko zgodbo, Um, ki m, sem zidel, da se miza za vse že višek v pesmi ki jo je tudi uh, meta m, omenila in sicer v pesmi številka 48. Meni se že ta številka zadeva pomenljiva tudi zaradi same številke, ker je ista letnica rojstva, se zbi, kot je svetina ni No uh, je no. Uh, meta mi je povedala da jo je želela prej prebrati. No. Um, ta številka 48 verjetno ni naključna, pravi pa to, ne? Taka je bila zgodovina našega rodu. Ko jaz začel sem pesniti, oče je bil je izbrisan zlatega seznama osvoboditeljev, ker poznal je skrivnosti, s katerimi hranila se je ideja, ubijavska, dopolnil bi me filozof, kar nedopustno je že od starih Grkov dalje. No, in potem to, kar je prebrala Meta. Ampak, no, zdi se mi, da prečiščuje po eni strani sebe, vse te navlake, ki ni bila samoidejna, ampak dejansko je bila... Mislim, na ideji se, se je potem zgradil v sistem. Po drugi strani pa gre v preko vlastnega prečiščevanja, spomina tudi v prečiščevanje spomina kolektivnosti. Morda bi ta knjiga lahko postala tudi zelo pomenljiva za uh, slovensko zgodovino, ne samo za um, literarno zgodovino. Uh, Prav zaradi tega, ker gleda na revolucijo, oziroma na to sfingo iz neke daljave, iz neke daljine, iz neke oddaljenosti, ki mu omogoča, ne bom rekel objektivno gledanje, Koliko je vprašljivo, če sploh objektivno gledanje, sploh obstaja, ampak neko gledanje, ki je vsaj neobremenjeno s tem ali je pravilno ali napačno. Vkolikor v revoluciji je bilo verjetno dosti napisanega, še premalo napisanega, kar bi jo Uh, ne bom rekel upravičevalo ali obsojalo, ampak razumelo. In to ne samo o revoluciji, ampak dejansko o vsem, kar je revolucija prinesla v, uh, v um, slovenski prostor. Tudi pri svetini začutim uh, glasbo kot um, kot v temeljnih delov te, te poezije. To pa poudarjam, ker se v vseh treh zbirkah to pojavlja. Dobnik ima veliko baha, pribrane tu ita, je zbirka ena sama glasba. Pri svetini celo prihaja na dan ogromno teh referenc na, na različne skladatelje, kot bi celo dejansko sam pesnik Um, se je spogledoval s skladatelskim delom. Vse je vprašanje, koliko dejansko vsak pesnik ni tudi skladatelj besed, ki so zvoki. Um, no, zaenkrat toliko, potem pa vidimo, kam bo debata priljala. Zoran, moram da podal, pa da, da? Ja, zdaj, moram tako reči, ko sem prvič perbral to zbirko, sem je skor zazdel, da se bilo strinjo z Josipom, Josipom vidmarjem, da pač Iva Svetina je sicer pesnik, ampak da mogoče pa tudi ni. Potem takoj po drugem branju seveda, sem pa začel razmišljati drugače in takrat sem pač ugotovil, da gre pravzaprav v, za človeka, in seveda to tudi vemo vsi, ki eh, izredno vlada eh, mitologijo, eh, slovensko zgodovino, eh, jezik eh, in eh, z z ugotovil sem za da gre v tem eh, svingenem hlevu za neke vrste antidumovsko, eh, za antidumovski spev. Eh, govori seveda v generaciji, ko sta že povedala oba, eh, Kritika, ki je imela težave z imenom očeta, po drugi strani pa z postavljanjem svojega jaza samim seboj. Vemo, da je bil to ideološki čas, kjer so še vedno pač prevladovale zmage. Hvala uspevi, zmagam uh, Mladi so se pač uh, želeli uh, očistiti uh, sohotel augejo hlevo. Ne. Uh, o o samem svingenju hlevo je že povedal Denis Poniš, eh, Poniš v spremni besedi. Uh, metaforični von eh, po umirajoči roži se mi zdi zelo pomemben. Tle se mi zdi en ta ključ, ključ te zbirke. Gre pač za opovedovanje časa tam okrog 60., 70. oz. 80. let. Gre za celo vrsto, kar poznamo iz njegovih ne samo poezije, temveč tudi iz poetičnih dram da v pač, mitologijo, antično, bi, bi, biblijsko re, retoriko, iz mitskega sveta, iz podob pometnosti, je celku primerjal. Od slikarstva, vem, Granačo, Goja, Dostojevski, pa iz knježevnosti, potem Wagner, Heidegger iz filozofije, seveda. On je ta generacija, ne, ki, je, ki se mi zdi, da je to verjetno ve eh, Boris A. Da, da je pač eh, eh, po marksizmu, so pač nekje v novi reviji, pa tudi verjetno še kje druge, eh, smo zopet ugotovili, da je bil tudi Heidegger, še nekje v pa fenomenologija. Eh, in mislim, da, to tudi vpis, eh, da je to v tej poeziji. Eh, po, zelo dobro se mi zdi ta eh, opis, uroborost, pravzaprav se ta gener generacija eh, in mladih in starih grize v svoj rep. A ne? Eh, stari pravzaprav živejo, da je ta njihova slava nekako pojenja, eh, mladi ne, da se grizejo v rep, ampak hočejo iti nekam naprej, kot ta Amundson, ki ga upoveduje, pa Kolumb. Eh, recimo, to je pač prispodoba za to, da hoče iti ta generacija ven iz imena očeta. Forma se mi zdi, da je zelo zanimiva, z dolgimi miselnimi stavki. Me pa tu parkrat, nekakrat zmoti. Ta nepravilna sintaksa, kak se želite, hiperbaton. Ne hiperbaton. Ja. Pač tu recimo dal, ko bi se slepilo, ono stvari več človeka. Ampak verjetno gre pa tu zato, da hoče ohranjati ritm. No. To. to mi je edino tko, kar me je mal... Ja, povej. tako ja, hm. Navej, ja. kar je bil. Zdaj, ne vem, zelo radim se omenjim. Ja, ja. Kjer omenjim s fajnjo. In sicer, pač, ker že prej je David um, omenjal to glasbo. Ne. Um, jaz sem se tudi prav o tem vprašanju ritma znašvala um, v prsvetini um. In sicer nisem res, da bom vse tri povezala, ne pač to, kar je meta, ta, ta problematiko, ki jo meta omenja, mislim, da je povezana z ritmom. Mm -hmm. In, um, jaz te zbirke v bistvu res absolutno ne vidim kot glasbe, le moram prav postavljen na, na zgoljni brek, kot je to, kar je pač ja. rekel David Bandel. Okay. Ker, ker mislim, da je v bistvu pač tematika, ki jo je tukaj izreka svetina ga uh, mislim da ritam, ne, razbit ritem, v, bistvu ne, v resnici je nepravilen ritam. Neprijeten ritam je tudi na momente. In mislim da v bistvu tukaj uh, sledi temu tesnobnemu občutku v bistvu izrekanja ali tega praga, ne? Hkrati pa v bistvu um, ko izreka umazano, ne, Hleva, mislim, da je najbolj čist v tem trenutku, ko to izreka. Um, in um, če se vrnem v problematiki glasbe, ne, je uh, svetina, je imel skozi vrh opusa, imel izrazito ta element glasbe in bil izrazito prisoten. Zelo, na, na zelo liričen, sem lep način, no? niti ne bom rekla liričen, ker pač smo to tudi označili um, kot psihološko, pač v določene mere, nagnjeno v eno smer, ampak um, za me je zelo inspirativno oziroma celo mističen um, način vbesadovanja tega, kaj je glasba. Ne? In um, moram reči, da se mi zdi, da me je razočaralo, Da, Denis Poniš v svoje spremljeno besedi, noče opaziti, zakaj gre v te izbirki, in se izgovarja um, kot što No, noče. Noče. no zakaj za povijem, Zakaj pa gre? Ja, no, to je vprašanje, zdaj, ja, seveda. Uh, bi mogla citirati, citirati v bistvu Poniža, kjer se pač izmika, ne, kjer v bistvu pač Poniž sam pravi, um, mislim, da uh, uh, nisem nikoli razumel svetine in tudi zdaj ga ne razumem, mislim, da je pač svetina v čas uh, s, uh, se pač tudi umikal ravno v to glasbo, ne, uh, oziroma glasbo, lepota nasploh, idejo lepote, Um, ideje umetnosti, ampak tukaj, prav v tej izberki razkriva um, te zapovedane, um, in on opisuje, pač, te zapovedane proslave, in uh, tudi, uh, recimo, pač, kaj smo tudi, uh, tud, um, poslušanje oper, ki je bilo, recimo, pač samo za elito v družbi, kjer se je govorilo, in da ni elit, in skratka, um, tukaj, tukaj, Krati se pa pač ne strinjam z Meto v tistem delu, kjer pač Meto pravi, da gre tukaj za en trenutek. Mislim, da je ta trenutek bil v vse čas prisota, ne? samo v enem trenutku. V, v, v tej zbirki je pa pač stopil tudi v materialno besedo. No? Mislim, jaz, ma, jaz, jaz, jaz, jaz to tako vidim. No? Zdaj se pričujem, mm. ker sem res kar presekala, ampak mislim. Ja, krasno, super. Vse smisel tega eh, pogovora je verjeti neravno tem, da se pogovarjamo, ne da se nekdo razlaga, drug pa posluša. Eh, jaz bi tukaj še enkrat en povdaril to, ne, da se mi v prvem trenutku zazdelil zelo monotonno to, kar sem že stokrat slišal. Jaz poznam, sem, mi smo nekje približno ta generacija, oziroma Malenko Smlaješa, eh, Boris pa Meta, eh, to že vse poznamo. Po drugi strani, ko sem pa začel razmišljati, Je pa, je pa to opis nekega dogodka, ki je mogoče celo blizu kajem, krst pri savici. mogoče pretirano, ne? ampak opoveduje nek trenutek, ki je pa bil a, kr dost zaznamovani smo slovenci z njim, a ne? gre za starše, partizane, te črno, bele, rdeče, a, gre za opovedovanje časa, gre za ideološki trenutek, ki je bil traumatičen, Po svoje, po drugi strani sploh za to generacijo tako ne recimo prav za Svetinovo, ne, je bil traumatičen za ti stari ljudje, so še, še vedno vzpostavljali kot kaj vem, neki posebnega, neki zvišenega, zmagovalcija. Ne. Mlajši sinovi so se hoteli znebiti, Tega. In se mi zdi, da je upoveran nek trenutek, ne? trenutek 30-40 let, seveda je to trenutek, to, zaradi tega se mi zdi dobro, zaradi tega se mi zdi pa slabo, ker imam pa, pa, seveda, že tega tako. Ne? Sam, pa če, je pa upoveran preugljene? tudi kar skozi dost nekaj dobrega podobja, cel kaj vem, to to mitološke, pa vse te ja. Ne, sem pač ti si preimenjal uh, to podobo u in pač to, to je res uh, ja, to je, tvoja, to je tvoja perspektiva ker jaz um, absolutno tega ne vidim kot jaz, jaz to vidim pač to, to njegovo dejanje v tej knjigi je je preseka precej težje, Vkrati v bistvu um, je, ne, seveda, da ta stik ne, generaciji pač uh, svojem stačnem se ne odpoveš, ampak vkrati vse čas govori o tem, um, o tej uh, dvojnosti. Ne, mislim, to je mezi pa tukaj, se mi zdi pa res uh, velika poličina. Oziroma, um, tudi um, zelo pomembno se mi zdi, no, da pač to... Um, Raz, razdvojenost um, na, na tak način, zelo konkreten način uh, povene, tako da jaz mesiči, če to je hočemo pomenem. to označiti kot urobora se zdi ja. to polepše, polepševanje, ker urobora roborost pač neka idealna oblika, idealen krok in idealno so sledi generacije, tukaj pa ne, tukaj pa v bistvu on, mislim da Govori glih o, o ja. drugačen situaciji, ja. Ja, kjer v bistvu ja. hkrati mm -hmm. uh, je in hoče biti uh, sin in ne more ne in noče. Mm -hmm. Ja. Mm. No, mogoče bo to uh, meta bolj, ne? A bi ti to verjetno? Mislim, on tam nekje pravi pač, da je bil lastnina, ne? In tisti... tisti... tisti, tisti vers... Če tudi verjel sem njima, ki bil sem njuna lastnina, obdrjen z neštetimi povenkljivostmi, v dlani stiskal sem droban predmet, skoraj zavrel v vroči v otlinici. Relikvija ali amulet, kdo vedel bi, saj svetu vladal je brez bog. Udanost ni bila suženska. Sej 58. inpedesetega sem bil deset let, moževen les, da spretne roke iz mene naredile bi lahko lok ali piščal. Um, mislim, jaz nikakor ne bi mogla se strinjati s tabo, da smo to slišali že neštetokrat, ne? Mm in da je to samo neko perpetuiranje nečesa, kar živemo na pamet. Jaz mislim, da je to ena... Izpoved travmatičnosti je eno. Ja. Ne, ne samo izpoved traumatičnosti. To je model prav za vse nas, ki bi ga morali mi vsi doživljati, ne glede na to moral, ne morali. To je pač ta individuacijska drža, ki čaka vsakogar, ko se uve, Um, ko se uvee pač uh, tega te svoje provinence, svoje zgodovine in pa seveda prihodnosti oziroma tudi cene, ki jo bo moral plačati za to, da se bo sam usvojil, da bo postal pač individualec v najboljšem smislu te besede. Tukaj nič ne gre za to, da se kaj izmika, pač Na več, mestih, na več mestih je vidna ta neka nežna povezava, ampak seveda vsa, vsa strašnost eh, tudi tega, bitu otrok eh, takih staršev, ki so bili pač s, to, s tem časom in s to zgodovino, ki je pač gradila, kaj pravi, katedrale v gozdovih. Seveda se tukaj pojav, za mene je to zanimivo, ker pač jaz mislim, da je transcendenca v človeku rujena, da je, da ima vsak človek instinkt, kako ga ima za vse drugo, da je da ima pač nagon po transcendenci in učitno kaže, da ga ima tudi ta otrok. ki je pač v votlinici, to pomeni v otroški ručici, tukaj je ni vroči, ki je ne, pač neki stiskal. Ne, Uh, vsej pravim to, ali veš? Gre za, tukaj ja, gre za, ja, ja, tukaj jaz vidim prav, ja, isto pokojno, stvar, ki jo pravzaprav Senegačnik govori na drug način, ampak gre spet za tega Boga, za ta absolut, ki ga on išče, ki ni bil nikoli soočen z njim, ampak je v njem in se v njem prebuja zdaj tam, pač to pesniško zbirko je napisal leta 2010, to pomeni ih letih. 60ih letih se je prvič soočal s to temo. Vsej poznamo. Vsej pravim, Livo Svetina da, ja. piše določene mm. drame, vemo kakšno tematiko, zelo posredno se dotika mm. tega, nikoli zelo tako direktno, in piše pesmi. V glavnem, vsi vemo Taras ga je v pristite grdemu izrazu, ampak to je bilo dejansko, Več kot učitanje, mislim, da je bilo več učitanje, da rečeš temu pesniku, da je sobo pleskar in da mu to napišeš v spremno besedo. In da on niti ne protestira in da ga drugi vprašajo, kako on sploh dovoli to, da mu napiše v spremno besedo, da je sobo pleskar. Mislim, tu so, so tudi določena ponižanja, ki so težka, ki jih pač on nekako prenaša. Tukaj, to, to je Zbisem, če bi mi hoteli tole pesciško zbirko res razdelati osebnostno, ne, bi se lahko slovenci marski naučili in bi lahko postavili veliki. Bi lahko sanirali tudi tiste napake, ki jih danes delamo, ki nimajo direktne zveze z revolucijo cer se pravimo, weš, to je bilo v prvem branu, ne? Potem ob druge branu, ne. Ne, sem meni mam novene potrebe ga ja. bran, ker Ivo Svetina se v tej zbirki praca Mogoče gre za celo za eno tako mehno mitologijo tistega časa, ne? Kar se misli, mogoče sam zdi se mi šodo noči lahko samo to, da bi pa mlajša ne, ne generacija Ja, da bi lahko pa ban, David, ne, kot predstavnik manjše generacije kako ti čutiš kako se ti lahko tako, identificiraš tako, s to poezijo. Ne, to ja. se mi zdi pa pomembno. Ja. Zoran, smem sem eno stvar reči. Ja. Čim, bolj bi rada, uh, čim bolj bi rada sugerirala, da, da, je, da če je že on imel ta pogum, da nas pripravil, ko deleč v, to, v ta realni svet, je, Zelo slabo, da mi delamo to medvedjev uslugo in da mu zdaj nazaj prevajamo to, in da mu to, kar je priznal, rečemo, kar mitologija, pa nekje abstraktnega, pa tako naprej, Skratka, da mu takoj porežemo ta, ta krila, ki so zelo boleča in ki so praktično krvava, razumeš? z ga ti takoj abstraheraš in ga narediš za... A veš, to, je, to so tista čustva, o katerih je prej Urška govorila. On tukaj gre z... z z vulkanom čustov ven, in mi se jih tako ustrašimo, da to tako spravimo spet na neke abstraktne besede. Samo zato, da ni treba, da se... Zakaj? Zato, ker ta čustva ravno tako tebe iritirajo In ti se težko soočiš z nimi. No, no vse zato me pa zanima, kak mlajša generacija gleda na to. Zdaj, jaz bi, uprostite, kar se bom umešala glede te, čist na formalni ravni, glede mitološke strukture, ne? On je um, v vsem svojem opusu in v dramah in v pesmih ima uh, pač to mitološke momente in v tej pa pač že v naslovu in tudi vleče to, ne? ampak mislim da se ker to sem izdi bistven moment, mislim da se tukaj um, lepo pokaže paradoks uh, tega, kako mogoče prej že načem kot tema, Um, v bistvu, tenzija med, med klasičnostjo in naselitvijo z, z pomenom. Ne? On, v bistvu, uporablja uh, mitološko figuro tukaj, zato, da, um, da v bistvu izpove njeno izpraznjenost ne? na nek način, oziroma, pač, ne vem, eno pesem je o vidmerju, <tose> o vidmerju je vili, prav uh, ne vem, kako In da si ti spomniš, da si pogrešni, da v glavnem, um, kjer v bistvuč pač tudi stelišča um, literarne tradicije, nekako po izpovedi, pravzaprav ne direktno, ampak. Morem najti. 46 možno. Kaj najbreze Euridike? 57. Ne vem, če si mislim na to. Vilo zgradil je, ko Euridika je bila še njegova, to? Ne, ne, ne, je prav vidmarja vila omenjena. Ja. Samo jaz nemamo Mhm. To je, ja. Mislim, bil je prav na koncu pa bolj na začetku. Vidmarja, 15. 15. je. 15. O. Primira z o modernizmu, sem si napisal <laughs> Ne bo kot predmarčno revolucijo težak gledališki zastor, v gubah pošpricam s solzami, z dežjem in razkrajajočo se barvo zahodne strani. Kamor vedno znova vračam se mimo vidmerjeve vile, ki zviška zrez zlatimi okni na modernizem, z ovialkami povezana, skoraj mrtva riba, ujeta v mreži Neptuna, s trizobom v belem vampu. Um, bom kar do konca. Steklenjak, naplnen svetlobo in zim zelenimi listi, pod njimi bledi obrazi mladeničev, kot da odrezal bi jih z portala baročne palače. Iz ust lezajo jeziki, iz oči vrajo studenci luči, roke pa se oklepajo stekla, s katerim so obzideli vino žveplastega okusa, da želodci so, so se jim krčili v pričakovanju mlačnega gnusa, nikdar žej ženina. Nič vedi ne zaustavljajo v gang, vsak, doskriva svoje poraze, saj priznanje bilo bi, kot da odrezal bi si od, še nikdar okopan v slasti vagine. Le ni so vse bolj mehke, ranjene od stekla, obarvanega senca temnega gozda, kjer košute zbirajo se v uri mračni, v marcu, v letu, V katerem čez stoletje večina njih rodi. Mi zdi, da v tej pesmi je dejansko povedana vsa zadrega in vsa uh, nemogočnost uh, pač tega pluralnega razvoja, da včasih govorimo o tem. Um, pač začelo se je, ali pa začelo se je, v začetku te debate je v bistvu ta vidmar, ne, ki je, mislim, tem mladeniče, na kje so žrtvovali njegove estetike, vsaj jaz to tako videm. Po eni strani so, imajo v oči in vrejo studenci luči, iz ustim lezejo zdikli, oni so mrtvi že v začetku. Že v začetku ne morajo do svojega erotizma. Ne? In to priznati, on prav tem govori, kaj priznanje bilo bi, vsakdo skriva svoje poraze. Caj priznanje bilo bi kot da odrezal bi odrezal višji ud. To se mi zdi tako, me leza tukaj izjemno pač pogumno, ker, ker v bistvu problematizira strukturo moči v smislu mačizma. Se pravi um, pač, kot skozi celo zbirko pač upisuje uh, pač to potrebo po, po ženski uh, strani, ne potem, kar si ni meta potrebo po tem, da bi nežnost, ne, se pravi ta ženska uh, lastnost, da bi ga spravila v bistvu često traumatično izkušnjo, ne, ki je v bistvu izrazito izrazito faluzna, no? ampak pri tem, da je v bistvu ta... Zdaj pač res mogoče malo psihoanaliticko, mora dejarno, ne, ne sprejetno uporabljam, ampak... Um, pač ta mačistična um, struktura ima problem. Ima problem na tej točki, kjer je v bistvu estetika zapovedana, hkrati pa... Um, In mislim, Zato mislim, da je pač vsa ta njegova mitološka, m, mitološka je nekaj, kar, kar je pač samo arzenal nekih lutk, ki jih tudi on sam vidi kot lutke. Uh, in ki jih pač razpostavlja, ne, tako kot bi človek rekel, kot obrtnik. Ampak um, vprašanje je, kdaj lahko on z njimi pobe resnico, ne? Kaj ima še eno, ne? ki pa govorijo o Javrškovem sinu, pa so tudi matere, ne? Svitova smrt bila je večer, ko sedel je vsak zase, vase, vsak prestrašen, izvotlen, saj konec je bilo otroštva. Matere so umrle, okamnele ali se po v nebo, obšito zlato nitjo kot partijska zastava. Sedel je vsak do sebi, naredil si je sobo, celico ali samo brlok, kot na zver, preplašen jazbec in prosil, da smrt bila bile pogreb na grobnik, ki Bršljanga bo požiral desetletja, vse dokler zadnji od nas sedečih popoldan za mizo ne bo zorev in se bo koža napela, na natopočila, neslišno globoko, zaskelelo bo, če tudi noži spali bodo v kuhinjskem predalu. Norost je očeta in tako naprej. Mislim, Pač, Zato sem rekla, da je to lahko model, da je to pesniška zbirka kot priročnik premišljovanja. Zaprav za, za zdajšnjo slovensko situacijo. Vse to je vsaka pesniška zbirka, ampak za tisto... Ne, ja, vsaka pesniška zbirka je lahko. Ne, vsaka ni. Pesniška zbirka je načeloma kot pesniška dobra. zbirka je lahko. Tako sem hotela reči, ne samo ta. Ne vsaka od vseh, ki so nastali, ampak pesniška zbirka kot pesniška zbirka je lahko. Ampak Ta se mi zdi, da je pač, da je pač fenomenalna v tej individuacijski noti, ki jo pač ponuja nam v situaciji, kakršni smo. In to situacijo smo se zdaj, že prvi večer večkrat otaknili in večkrat omenili. Meta, a ko te še da potem, kot dobro poznavalko opusa, vidiš tu res neko, ne samo Pač, da je knjiga lih išla v letu, ki izbiraš, ampak da zdi knjiga res uh, za izpostaviti, zaradi tega, kar zdaj omenjaš? Res, nisem, nisem razmišljala niti sekunde. Mislim, mm. nimam se je zapoznjavalko Svetinovga opusa, delaču tega. Moram reči, da mi je bil mrzek pesnik, mm. zato ker je bil dolgočasen s tem, erotizmom. Čeprav moram reči, da sem vedno rekla, to ne more biti samo za to, da bi to samo bilo samo to. In ko sem delala intervju... Dosti, ne, za, kot, mislim... Ja, ampak to je pač čist, čist druge barve vseči, dobi, ne? čist druge barve dobi od TRD čez finge, ne, čist druge barve dobi. In, in, in, in ko sem delala intervju z njim za sodobnost, sem pač videla, da Uh, takrat se videl, sem videla, to, da, da, da bo ta svinga šla. Tudi ne vem, če je že pisal, ampak takrat sem videla, da tudi ta erotizem ni bil samo erotizem. Je mm. bil pravzaprav izgovor za nekaj. Pa si omenila, da je bil naročen tekst? Tam... Ja, tako je rekel, to da so mu naročil ne. tekst. Ja, to se je on sam pošalil na svoj naročun, uh, ne, var tekst. Um, si to pričete? Ja Jos, no, mene vse vse en zanima, ta dupo. identifikacija z mlajšo generacijo. Si, to. Gled, bi to, glej, samo to sem kotla reči, da jaz bi zdaj predala Borisu ano ovako besedo, zato, ker je tudi že nakazal, vem, da ti si že prejmel, ampak vezi, zakaj, samo uh, da razložim, zepraji, ne, da osam, ne, san, ne, ne, ne, ne, jaz mislala, Boris, ne, Boris, veš, zakaj. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, Veste, zakaj se mi zdi dobro, da bi mogoče vi, ker potem jaz bi Davida, kot mlajšega, ne, vprašati, dok je bi bil izvan. ampak bi pa tudi mlajše bravce, ker vem, da so do od mlajših, je tudi bravka, ki tudi izkušnjo z branjem tega teksta morda uh, brez vstopa tako radikalno kot, uh, mislim, učasne, ampak da vstopaš morda brez konteksta ali pa vsaj v, v prvem branju. Zato, ker imamo občutek, da boš tudi uh, Ne bi, no potem pa, no mislim še do konca, ure, potem pa David, no potem... ne, to je čez Koliko je pa ura? počaka, tukaj se kje. ali ali drug, to potem zaključimo. Torej, tukaj bi se dalo ogromno povedati o tej izbirki, tudi meni je zelo blizu in tudi sam sem pač pisal na drugačen način o tej problematiki, predvsem v svoji zbirki Mom, Mala osebna mitologija, tudi o usodah prednikov in tudi seveda v kontekstu zgodovine 20. stoletja, njenih vrtincev, tragičnih usod. V zvezi s tem, kar sem tukaj zdaj slišal, se mi zdi veliko lucidnih, tudi občutljivih analiz, obenem pa, žal vam moram poveda, tudi neko določeno ponovno pomankanje spomina, ki seveda ima za posledico tudi določeno sociologizacijo in psihologizacijo, ki na koncu koncu izveni, uh, kot da pravzaprav ne nekno govorimo o krivdi staršev. Uh, najprej, seveda, je treba zelo jasno povedati, da Ivo Svetina ni šele pri starosti 60 let se te teme, ampak je v drugi polovici 60 let, eden izmed največjih literarnih škandalov uh, bila njegova slovenska apokalipsa. Uh, bil je uh, eden izmed akterjev zasedbe filozofske fakultete, uh, gledališa Popilije Ferkeverk, uh, naslov ene izmed njegovih uh, zbirk, ki neke letni mogla izziti direktno apostrofira partijo in se v zbirki sooča tudi z Leninom, tradicijo dediščino bolševizma, komunizma in tako dalje. Torej, nemogoče je govoriti, da se on te teme lotil šele zdaj. Ja, več, Celo no, več mislim, da, da mu je treba priznati, ko bi rekel pogum, da je to naredil v času, ko to ni bilo tako, bom rekel, oportuno, kot je to seveda 20 let po osamosvojitvi in političnih spremembah. Jaz si tudi nagrada ne priča, da sprejeto je to bilo, ne? Če bi bilo tako radikalno, nekrog prijatelj. Ja, no, to se tudi ne vem, a je kdo predli. rekel, da je to zamudo. Jaz sem, ne, recimo, nekrati. Meta rekla, je to rekel, jaz, da jom, rekla, da jo v starosti 60-ih let jaz hočem, uh, se soočil uh, pravzaprav s to uh, dedišino. Uh, ne, Boris, pa hočem reči, da jaz, prav, reč, da jaz, jaz doživljam ja. to pesniško zbirko prvič, da se on tako soočil s tjo. Prvič. Zakaj? Zato, ker tisto hej, brigate, hitite, eno babo mi ulovite, sama naj upustite, nima niti, za, mojo, za moje doživljanje, se opravičujem. popolnoma nobene korelacije s to pesniško zbirko. In uh, veš kaj, treba je stvari gledati v kontekstu. Ne, jaz doživljam... Nemogoče je, recimo, iz pesniškega konteksta, v katerem danes govorimo, ocenjevati te verze. Recimo, spomnim se, recimo, svetinoga usklika tovariši nosila, ki je bil recimo v času svojega nastanka šokanten ja. v bistvu. Ne? Tako da mislim, da je treba te stvari gledati seveda tudi v kontekstu dobe, ko so bile uh, pač izrečene in videti neko zgodovino, recimo, njegovega spopadanja, soočanja s to, seveda, težko problematiko. Ne. Bom še kar ustrajala pred tem, zato ker, recimo, tudi v pogovoru, ker sem ga velik sprašvala v tej pesniški zbirki, sem videla, da je on v enih stvarih sam sebe presenječal s tem, da jih je odkrival. In če bi on to že prej počel, ne, Bi to ne bilo tako, kako reči, da rečeš, ah, a to sem jaz tudi, a to sem jaz tudi. Mislim, in ta, mogoče je to, kontekst te popolnoma razumem in se strinjam, ampak mogoče gre tudi zato, da človek, ki ima 60 let, gleda tudi drugačne ene stvari, kakor gleda takrat, ki ima 30. In da jih mogoče prvič na ta način vpasi mogoče tudi zato, ker je njegov sin zdaj star to, ko je bil on takrat star. In tukaj se velikokrat pojavla ta sin, ki pač je ki je kapre mogel tega doživljati, ki pro vesel, da nima več te usode, da ne bo treba se odločati, kako se mora on odločati. In zdaj pač sin ma zdaj 24-25 let, je odrasel človek, in še zdaj on lahko to prvič vidi, tako kot vidi ker ni mogu prevideti pri tredesetih, ki bi on dojenček ali pa ga še ni imel. Skratka, to pezo, ki jo je on mogel prenest in jo sinu ne bo treba prenašati, ker pravi, kako pravi na konc, ker ne bo vladov, ker ne bo... Ma ja, pač nekaj, iz more biti, ja. Pač no. nekje, nekje se prav... Ja. prav uh, Prav, prav definirano pač to pove, kako, kako, je, uh, kako je vesel, da je odrešen tega, njegov otrok. Ja, jaz, otrok. ko bi rekel, tukaj imam uh, ko bi rekel čas uh, pri, pri tej diskusiji en, en slab občutek, ne, da pravzaprav uh, ne hote najbolj politiziramo. Ne. In da v bistvu se pogovarjamo o politično zadevah, ki so seveda globlje in pravzaprav bolj boleče. Ne? In tukaj seveda bom povedal recimo anekdoto, da recimo je kolega literarni zgodovinar Armarjan Dogan recimo pred leti napisal kritiko svetinove poetične drame Šeherezada in jo interpretiral kot, uh, da je pač, pesnik v njej upesnil v zločine svoje mate. Na to sem pač jaz reagiral in sem uh, uh, pač uporabil dva argumenta, da uh, je nemogoče uh, literarna dela uh, na tak način interpretirati, da obstaja razlika med uh, Zgodovinsko verodostojnostjo in umetniško resnico, in da seveda so to tako težke zadeve, da potrebujejo seveda svoje dokaze in se jih ni mogoče kar tako izrekat. In da seveda karkoli je že bilo, da ta krivda ne zadeva otrok. Marjan Dogan mi je na to odgovoril. Ne? da sem jaz častivreden človk z zaslugami za demokratizacijo, da pa imam eno samo črno piko na svoji biografiji, in to je moj oček, ki je bil partizanski komandant. Na kar sem tudi sam ostal, brez besed, in seveda na to nisem mogel odgovoriti. Tukaj, recimo, se seveda soočamo z nekimi problemi, jasno o katerih najbež nismo. Dovolj jasno govori, gotovo, da tudi po zaslugi prejšnjih generacij, ki so te močale in so vladale. Tu je seveda ta težka senca povojnih eh, pomorov, ki so bili nedvomno množični zločin. Eh, vendar seveda, ne, se mi zdi kljub vsemu zelo nevarno politizirati in sociologizirati v tem smislu, a, da se potem a, neko pesniško zbirko opredeli, a, recimo sodbo, a, da gre za občutek krivde, a, otroka, nomenklatura. Jaz nisem to rekla. Uh, recimo, ne, ali pa recimo Barbara uh, je v recimo v vodu tole francosko antologijo, recimo, je uh, uh, oba, in Svetino in mene, uh, opredelila, češ, da smo čez otroka uh, pač akterjev odporniškega gibanja in visokih funkcionarjev komunistične partije, to drugo seveda ni res. Uh, zdaj, te seveda zadeve, eh, ko bi rekel, so malce, eh, bom rekel, jih je treba postaviti v kontekst. Ne? Tudi niso po vsem eh, ko bi rekel, resnične. Ne? Eh, tako da jaz ne bi zdaj šel v, v pojasnevanje, tudi ni ura, priložnost za, za te zadeve, da se o tem eh, zgodovinopisnega stališča pač govori. Ne? Ampak to, kar, kar, kar hočem povedati, je, da je treba seveda vsakega človeka ocenjevati najprej kot njega samega, enako tudi vsakega pesnika, pesnico, in da je seveda tudi, ko bi rekel, take izjave, kot je recimo o tej pretresljivi pesmi o, o smrti svita Javorška recimo, Uh, v bistvu, da je tudi uh, uh, izjavo partijska zastava treba razumeti seveda kot pesniški jezik, ne, ne kot politično izjavo. Boris, jaz ne vem, zakaj se obračaš tolikrat s politično izjavo nami, ker nisem to nikoli uporablja. To smo tako res govorili. Tudi moja občutek je bil tak, Barbara, samo nekaj moram povedati. To, to sem kot že prej. Boris je imel besedo, zdaj bo dobil David besedo, zato ker je tudi Boris Fan naredil teritorij za tisto, kar naj bi potegali in potem zaključili za danes. Uh, verjamem pa, da se mar zgodi, da bi še kaj povedali, ampak tukaj smo še dva dni, še Vlijen. pet in se mi zdi, da lahko, kako stvarno nadaljujemo čisto krediščo. Uh, ok, mokre, po lika, in, in, zaz, zaz, ampak tukaj so svetini Ampak zaradi tega ne moram naročiti uh, avtobusa na ena umra, predvsej pisala ne samo zdaj, in zdaj sem pač neposredno, bi rekla, mislim, da je pač počta debata tako ne, neposredno v ne Do, dobroščene mire, tudi Asimna. moje pisanje za, pač kaj, kaj je, kjister, interpelira, ker uh, uh, pač jaz sem v svetini pisala že pred, uh, pisala sem spremno besedo njegovih, pisala sem o njegovih izbranih, um, pač teh pesmih, izbranih pesmih prmadinskih knjigi, Uh, in zdaj pišem uh, še eno strimno, tako da krati sem pa pač kaj predstavljala skupaj z Borisom, dejansko v tandemu z Borisom v tej francoski antologiji. In strinjam se z Borisom, uh, da uh, jaz sem imela sama velik problem, v bistvu, kar sem um, označila nekako zelo schematično, ne, pač to bil, um, se upravičujem, ampak to je bil dejansko, problem prostora oziroma tega, da je potreba pa, pač dejansko zelo na kratko ne, um, to znači. Tako da se absolutno strinjam s tvojo pombo, uh, da, uh, da tukaj so stvari pač bolj kompleksne ne. in um, pač jaz, mene samo je pač to omotno. Samo jaz sem pač po eni strani, to je bil problem časa in prostora. No? Dejansko imam željo pač torej mislim zelo. pa, Uh, tudi sama se pač zavedam, da je Svetina kot oseba, uh, bi da brjame pa popolnoma dvugi kot to, kar tukaj opisuje. Zdaj, on ima potrebo po očiščenju uh, in mislim, da, je to, uh, da se to njemu lahko dogaja samo znotraj literature. Uh, in, in morda uh, v resnici pač, bi rekla, diskuzivno stvari, Ali pa v neki pogovoru še vedno doživljajo drugače, ampak v literaturi uh, literatura pa v bistvu deluje uh, s tem, da ima večjo moč uh, v tem smislu. Ne? In, in, uh, in tukaj se pač strinjam z metom, da, da je njega v, z, v literaturi doletel, v tajnem danskem ki se je pač. Od svega začetka, ker jaz sem, jaz sem dejansko delala res. Meni se ti ta zbirka, ki si pač Petar prejpašala neto, se mi zdi res ključna za razumevanje njegovog opusa in to bo pokazal čas, sigurno. Ker pač glede na to, da sem pisala o njem pred, ne vem, zdaj, kerga leta smo zdaj prvenimi le, osmimi, devetimi leti, Uh, moram je da koč pač no, takrat, šel, takrat ni. nisem mogla met uvida v njegovo poetiko in sem jo je videla popolnoma drugače in sem jo je videla tako kot ker v bistvu uh, um, deni spodnjih štuk ki razlaga da jo vidi nikoli ni sem popolnoma razumel takrat sem tudi jaz to videla tako ko sem pa prebrala to zbirko ne uh, sem, pa, sem pa enostavno v v vseh ostalih zbirkah Videla, mislim, absolutne poetične nastavke za to fazo. Zato se ne strinjam z meto, pa ne samo v političnem smislu, tudi v estetskem smislu. Zato se ne strinjam, da je to pač prišlo v enem trenutku, recimo smrti matere ali pa ne vem kje, ampak je to v čas obstajalo. Zdaj pa ti Realiziralo se je zdaj. Realiziralo se zdaj. Ja, Realiziralo se, no, no, se, se strinjaš. Ja, ja. Ampak jaz bi še enega rekla. Jaz nisem nič politizirala. In mi ni treba, zato ker to, kar on pesniško politizira izame čez in čez dostal pa še preveč. Meni je pa vsem ja. dovolj, da ga citira in mi ni treba čist nič ja. politizirati. Ja, strinjam. strinjam. Ampak, se pravi, mislim, v mi samo, kot sem napisali tudi in drugi se mi zdi pač ne mogoče, vremen tega ključa uh, vstopati. Zato, ker on to zbirka vzpostavlja, mislim, dobesedno kot ključ. Ne vem, uh, ne, ker, ker beseda, mislim, ta poimenovanje, neke zbirke za ključno ne, je lahko zelo klišejsko, pa nič ne pomeni. Tukaj se mi zdi pa, da prvič v življenju se mi dogaja, da v bistvu um, doživljam, neko knjigo ne vem katera ta njegova knjiga, ampak je idearsko ključna v smislu da osvetljuje vse kar je on podhodku pač seveda je so bile pač v kontekstu pač uh, ludizma, ne, 60-ih oziroma 70-ih, pa te študentske revolucije so bili pač, um, te, te njegove izjave tudi, ne, so se pač tudi so ne samo, recimo, vsi, ki so takrat reči sodelovali s revoluciji, niso prišli do tega momenta, on pa je prišel do tega momenta. A lahko je samo eno vprašanje biti, pa tle pa vse en postava, ne, smo se prej pogovarjali o tradicionalnem, klasičnem jeziku Branneta Senegašnika, a te pa njegovo izrazje nič ne moti. A je to njegovo izrazje pa je sodobno. A spregle, da me moti? Ne, ne, sprašujem te, sprašujem, če, Mislim, te pa njegovo izrazje, svetinovo, prej te Senegašnikovo izrazje, ne, tako, se ti ni izdelo ravno tako sodobno. Alok, jaz Ne, re, ne, ne, ne, ne, ni se izdel sodobno. A svetinovo izrazje, samo vprašanje, samo vprašanje. jaz no, okay. Zato, ker sem na prejšnjem prangarju napadala zaradi te istih, zaradi tega istega nepravega vrstnega reda še Debeljaka in sem mu učitala to zakaj? Zato ja. ker tam ni bilo funkcionalno. Tukaj pa je, ker ti tukaj ravno ta vrstni red dela pesniški kontekst oziroma Ne politizira ja. to situacijo. Ja, ne govorimo o Kajti tem. Kaj ti v trenutku, ko tega ne bi bilo, bi bila to politizacija. Govorimo o tem, da smo prej govorili, kogar ja. da je ta i, njegovo izrazje, ne, da gre za neko tradicionalno, a slepa je. Pa pač to vprašanje naselitve, o neselitve, neke forme im sem tu, ki se mi zdi pač ta napetost med formo in osebino, ampak se mi zdi, da v bistvu je, je eh, on, da on v bistvu forma um, tukaj pač uporabi kot orobjarno, hmm. eh, ki je v nekem smislu pač eh, sama izraža to svojo, um, mislim, mogoče se niti on tega ne žaveda, ampak sama izraža na nek način svojo obrtniškost, s tem, da je vsebina, pač to bolj, um, bi rekla, uh, Um, Zastopno, niti li ima nič več naprej? Ja, je, ja, okay. no, samo vprašanje, ja, samo kot vprašanje smo postavili, ja, ja. Aha, vredu, super, ja. Petra, še naj, mm. tko... je vstavek, ja. vprašanje o tem, kaj... je treba pa vsem razumeti v, v, v času, upisano mm. v in proto, ne. Uh, ja. In pač klepa mimo tega pa ne moramo, ne? Mm. Klepa ne moramo, mislim, ker se mi zdi, da točno to tudi spovdarja, ne? To zapovedano estetiko, ki je samo estetika, ne? In v bistvu prehod v moramo čas in, in prostor. Niš to za provokativno vprašanje, je, je je tudi je tudi to je samo za vprašanje, ene, a veš, o čem razmišljam. Vsa uh, mitologija in tako, ali potem tudi to, ki primerjale imen z lesbosom, ki je bil na na zadnje izbrano za pram delo, ne? Svetinovo. No. A je potem ta mitologija smiselna, oziroma bolj učinkovito uh, uporabljena ali kako? Se bo glede, da to da praviš, da od koder? Ja mislim, da ma mislim, da ma pač se dugli, ti, da ma me ne? No pa pač ne pokaže, No, ki se to isto, Zdaj, mogoče samo toliko damo še mladenih kritikov za zato, da slišimo, mogoče ja, ne, morala, ne toliko... Sredek, sredek, ja, ne, se, in, no, ime, in mi je super, da si, se, se zmocla, da, da si, se, se, samo na uh, oprednjeni antologiji. Ne, bo, bom, bo. Da, Bom kratek. <laughs> ker ni več časa. Um, jaz sem že omenil. Um, Berem neobremenjeno in ne poznam Svetinovga opusa tako močno, da bi lahko si upal trditi tvrditi kaj, eh, nekaj zelo konkretnejšega od tega, kar je bilo danes povedanega. Kako, kak, kako sem jaz začutil te verze? Eh, absolutno kot... Eh, no, pride čas, ko se človek mora eh, spopasti s tem, kar je bilo pred njim na en ali drugi način, naj se bo to osebno ali kolektivno. Svetina to dela se mi zdi obeh Pa ni važno, ali je to začel že delati pred petimi zbirkami, ali to dela zdaj. Pač v tej zbirki se to očitno realizira. Um, jaz mislim, da je prek lastne osebne zgodovine hotu prit, ne vem če zavedno ali ne, na neko kolektivnost. In, in to je tisto, kar se mi zdi, da je moč te izbirki. Po drugi strani, moram um, Barbari še odgovoriti na, um, vprašanje na, na vprašanje glasbe. Ne vem, če sem se slabo izrazil, pri Branetu sem, sem začutil, da je zbirka ena sama glasba. Pri Svetini pa začutim, da je glasba zelo uporabljena kot kulisa, kot erudicija, ima rešpigija, ki ga ne najdemo pri, ne vem, pri, pri, pri slovenskem avtorju, eh, pesniku. Ima Madame Metuljoka za mizo. Uh -huh. pa mar si kaj še. Ne? Vendar, ja, ja. Ena, ena zadeva, ki me, ki me je zbodila potem, uh, intuitivno zbodla, v pozitivnem smislu, je pa to, da se mi zdi, da glasbo uporablja kot metaforo za to, kar ne more izrekati, ali ni mogu izrekati. Citiram in končam s tem. Uh, vsi, ki smo, vsi, ki poskušali smo z besedami opisati glasbo, Na neakustične zakonitosti, harmonije, kontrapunkte in veščino komponiranja, slej, prej morali bomo narediti samomor, saj beseda je ritem, ki sliši le Božje za zaljubljeno srce in duša, ko prneča po ženinu, ki ni od tega sveta. In verjeli nismo velikim svečenikom zvoka, da lahko le prisluhnemo, skriti v svoji ponižnosti, mojstrovini katedrale, v kateri oltarje partitura rekvijema. Ti verzi mi namigujo, da glas bo je v za nekaj drugega. Samo o tem. Um, jaz pa vidim to, kot so, kar sem že rekla, da, pač, uh, da, da se mu zdi pač zapovedane estetike, mislim, tukaj se oddelijo od zapovedanosti spravi, ne zapovedanosti, od tega, da je, uh, da je pač, uh, vse to zasebo vrnila na izraz klasično, da, uh, ampak bistvu v drugem smislu, da je v bistvu pač to, kar je po, bila klasična umetnost, predstavljala ideal umetnosti, ki ga je treba besegati, ampak ne na organski način. In on, on se tukaj oddali od momenta, ko se temu nismo približali na organski način. Zakaj? Zato ker je napaka bila od začetka. No, si, ne uporekam moj... temu. Sem pač, da vidim, da je glasba pač... Tudi v tej ja, smislu, je bilo tako, kako bilo ne menijo se za naša prazna srca? Tu gre za diskrepanco med doživljanjem v bistvu umetnosti in, in subjektom, ki doživlja v bistvu to umetnost. Umetnost je popolna, subjekt je pa zlobne, v osnovi. Ne? Na no, samo pripombo, glede na to, da se snema kako je mlada reakcija reagirala na izdajo to knjige in na podelitev nagrade ne da. mislim ne smemo pozabiti na kolumno pesnika Čučnika, kjer je ogorčeno protestiral proti podelitvi te nagrade in celo nekak na ne precej se uh, ne morem citirati, ampak vem da je Rekl predsedniku društva pisateljev, da naj že, že malo umaknijo te starčeljniki tasega. Tudi sami Petra. se nezadržno starajo, ja, za nas. A, če se nekaj, srča, ne? Spolim, te kolumne, te se redno če so pisali Tam je bil problem, koliko ga jaz sem čutila v načinu izbiranja. Ja, se. Ne v izboru le tega, ampak v načinu izbiranja, ki je bil, češ ješ vnaprej jaz. Ja, Urška, to že. Samo zanimivo je pa, da je problematiziranje načina izbiranja, ki seveda je problem, prikrilo v To nam prikrilo debato o vsebini. To je res, ampak jaz, mislim, da ta kolumna bila vezana na način zbiranja, ki pa je signifikantna no. in se verjetno spremljamo vsi na nek način včasih, uh, za določen uh, način delovanja slovenske družbe, pač pes sme temu na neformalna družba, jaz to vidim in, in čutim na vsakem prav. Ko ti nekdo na ulici pove, pač je, pa ne vem, te živije, a, to je bil problem, da je nekdo povedal naprej, kako to, pa niti ni vedel, da je on da je kandidato tudi, seveda, kako so oni to naredili. Češ trije smo, ne vem, tri ali, ali, ali, ali, to je vedno ko je nagradi, ki kot je, naj bi zlo, da bi to mogoče primel. Vajno bi potem bodo teže uh, nekak. Uh, to, jaz sem to očetila. Je pa res, da, da se je uh, vsebinsko pospojno kvarjo vsebino. E, Ampak, glede na to, da je imen, ne da bi vsebino kvarjo. Glede na to, da je ta stvar tako, tako domača pri nas, ne, in da so proceduralno zadeve tako, tako zelo prešljive, zelo hecen, da je ravno na to skočil. Recimo, ni bilo nikoli nobene kolumne, še od, v drugih primerih, ki so bili tudi taki, ne? Vsak piše takrat, ko... Ja, ja, gotov je bilo to Tukaj takrat. Tukaj nekaj spod bodi, ne? Tukaj, Tukaj. Če, to... če bi dobil nadratu, morda ne. No, gre. zdaj smo zakljušili, pa dejmo tudi to tokrat <laughs> z, z... dvema verzoma. Vem, zdaj končno gre za res. Moje življenje ne bo več odvisno od tega, koliko verzov bom napisal, ampak od moje libezni do njih in križnice svetine tukaj naj bodo njegove besede zadnje za ta večer. Hvala vsem vam, vse kar je danes ostalo in naj rečeno je, večeno, dvije, je dvije za jutri uh, tudi čas. Dobimo se, ampak <laughs> do torej, dobimo se jutri po zajtrku um, v Anini galeriji na drugi kritiški razpravi s knjigami Tine Kuzin, Borisa Novak in Miljane Cunta. Vrešen, krati je 10.30, to je že prvi godi, na to, da je